Queda aprovat per 7 vots a favor, 5 eh, en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta del Departament de Treball de la Generalitat de les dues festes locals per l'any 2009. Senyor Senyor secretari. la solitud de la directora dels Servis Territorials a Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la proposta de dues festes locals del municipi de Sallent per l'any 2009. Les festes locales han de ser dues i no poden escaure's en diumenge ni en cap de les dies de festa oficial. Un cot vist, el que disposa la l'autre, TRE 2078 barra 2008 de 2 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5149, de, de 10 de juny, en la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l'any 2009. Tenint en compte que la proposta a la proposta ha de costar les dues festes locals i si el municipi està format per més d'una entitat, també cal comunicar les festes locals de la mateixa, si són diferents de les del municipi, que també hauran de ser dues, i encara que una d'elles coincideixi amb les proposades per al municipi. Fonament de, fonaments de dret. L'article 37 37.2 del Test Reforç de l'Estatut dels Treballadors, Real Decret Legislatiu U 1995, de 24 de març, on es disposa que el, nom, que el nombre total de festes laborals no podrà excedir de 14 anuals, de les quals dues seran de caràcter local. L'article 46 del Real Decret 2001-1983 de 28 de juliol sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, i descans disposa que la proposta a l'autoritat laboral competent ha de ser aprovada pel, pel ple de l'Ajuntament. Per tot el que s'ha exposat, la Comissió Informativa Dicent de Governació i Règini Interior proposa al ple l'adopció del següent acord. Proposar al Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, en los següents días, como festas locales de nuestro municipio, Perlán 2009. Verasallén, el día 11 de junio de 2009, Diada del Corpus. El 14 de septiembre de 2009, Dijunz de Festa Mayor. Perlacregat de Cabrianas, el 14 de septiembre de 2009, Dijunz de la Festa Mayor. El día 21 de septiembre de 2009, Dijunz de la Festa Mayor de Cabrianas. Alguna intervenció per a la iniciativa? No. La Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. I Passem al segon punt de l'hora del dia, que és el nomenament de veïns per formar part de la Junta d'Organització de l'Òrgan Territorial de Participació de Cabrianes. Senyor secretari. Un cop finalitzat el, proc el procés d'aprovació definitiva del reglament de règim inter de l'òrgano territorial de participació de Cabrianes i d'acord amb l'article 8 de l'esmentat reglament procedeix que per als grups municipals es proposi els selectors de Cabrianes que han de formar part de la Junta de Veïns. Els resultats de les eleccions municipales de 2007 són els següents. A Cabrianes. Partit del Socialista de Catalunya, 4 votos candidatura de Unitat Popular 51 vots. Esquerra Republicana de Catalunya 63 vots. Iniciativa per Catalunya Vers 3 vots. Convergència i Unió 50 vots. D'acord amb aquests resultats i tenint en compte que el nombre de vocals a nomenar són 4, correu proporçar dos membres de la Junta de Veïns a Esquerra Republicana de Catalunya, un a la candidatura de Unitat Popular i un a Convergència i Unió. Així sí mateix, d'acord amb l'article 18 del reglament, correspon a, l Esquerra, a Esquerra Republicana de Catalunya, com a candidatura més votada, proposar el regidor que haurà de presidir l'òrgan el nomenament del qual correspon a l'alcalde. Requerits els grups municipals per fer les correspondents propostes, aquestes han recaigut en el senyor, ben, en el senyor Benjamí Ollé i Riera i el senyor Lluís Ubat i Mas, per RC, per Esquerra Republicana de Catalunya. El Sr. Jordi Sidera i Ayerbe per la candidatura de Unitat Popular i el Sr. Josep Maria Clotet i Feliu per Convergència i Unió. Fora més de dret, reglament de règim intern de l'òrgan territorial de participació de Cabrianas, art. 8. Art. 61 del Decret Legislatiu 2/2003 del 3 de reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Pero todo eso es propósito al pleno adopción de los acords. Primer, nomenar a los de Cabriana següents como membres de la Junta de Béis del órgano territorial de participación de Cabriana. Señor Benjamín Oyer y Reiera, señor Lluís Ubat y más, señor Jordi Sidera y Ayerbe, y señor Josep María Clotet y Pelío. Según, comunicar a los a las personas nominadas de la Asociación de Béis de Cabriana. Gracias, señor Fernández. Sí. Bueno, pues, per donar compliment al, al reglament d'Òrgan Territorial de Participació Ciutadana, avui eh, és el moment de, de, de nomenar els, els quatre veïns que han de formar part de la Junta i passat això també es farà el decret d'alcaldia per nomenar el president que ha nomenat a Esquerra, que en aquest cas és el Sant Enrot al Andorra. I, bueno, I passat aquesta votació hi ha això i el dictamen... Ai, el, el, el decret d'alcaldia ja estaria constituïdat que... i demano un pot favorable de tot. Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? No? Però... Aviam, no volia fer-la, però quan uno no acaba d'entendre bé les coses, nosaltres vam votar el reglament de... l'iniciativa va votar el reglament de... Bueno, el tema de la l'òrgan de participació territorial perquè entenem que és una reivindicació molt antiga dels veïns, que el seu taranà és un, com un poble, a part del poble del municipi, amb unes característiques molt particulars. El que no entenem tant, i ja ens vem vam adonar, però bueno, volia fer una petita referència, no sé si, si estem equivocats, és que quan s'ha el·ligit aquest organ, com a mínim hauria d'haver hagut una, uns paràmetres en la elecció de, dels membres. Per què dic això? Perquè si els veïns de Cabrianes Eh, hi ha un grup ha, o dos que tenen més del 5% dels vots aquests grups haurien d'estar integrats també perquè també són paràmetres que corresponen a, a la selecció municipal Ens sembla que quan hi ha més d'un 5% de vots hi ha representació per tant aquí de la manera que està fet això possiblement sempre es quedarà algun grup fora de la representació Ens sembla que això ho hem aprovat però també caldria fer una reflexió sobre aquest tema no és que jo vulgui dir que... Bueno, és, una, és una puntualització que fem. Una intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel. Sí, jo justament volia complementar una mica la informació que ha donat la regidora, Alana Fernández, i que em sembla que permetrà, no sé si respondre, però una mica clarificar... És a dir, l'OTP ja és concebuda com un espai de participació d'un cert nivell d'autogestió de la pròpia gent de Cabrianes i, de fet, quan hi va haver les eleccions, ja era conegut que les forces més votades a Cabrianes serien qui delegarien aquests representants. És dir, no és una cosa que, que existeix en posterioritat, sinó que al moment de que els electors de Cabrianes es van pronunciar ja sabien que, en funció dels resultats de Cabrianes, no del conjunt del municipi, per tant, el llindar del 5% queda desdibuixat en el conjunt de Sallent, és més, és a dir, les, algunes de les candidatures ja van anunciar de que en el cas de que tinguessin la possibilitat, quina seria la persona que escollirien. És dir, nosaltres ja vam dir que el Jordi Cirera seria la persona que en el cas de que tinguessin la possibilitat nomenarien per formar part de l'OTP. És dir, que la gent que va confiar en la CUP a Cabrianes sabia, a més a més, qui seria la persona que formaria part de l'òrgan. Ho dic en el sentit de que podria ser un altre, un altre criteri, el del nomenament d'aquestes persones, però que en qualsevol cas no és un criteri que apareix ara, sinó que, que ve de lluny, que va estar treballat amb el propi veïnat de Cabrianes i que equivocadament o no entenem que reflecteix molt més la voluntat i el sentit del vot de la gent de Cabrianes que no pas un altre criteri que potser tingués en compte doncs, el conjunt de les forces votades del municipi. I, en definitiva un dels requisits és que sigui un elector de Cabrianes, per tant una persona sensada allà i que hi visqui. I ens sembla també molt important eh, pel fet de que no passés que partits eh, fantasma o partits amb poc arrelament al territori poguessin acabar designant a un representant que en definitiva tindria molt poc coneixement del teixit social de Cabrianes i tindria també molt poc criteri a l'hora segurament de posicionar-se i respondria doncs, a qüestionar més polítiques que no pas de sentit comú. Ah, Alguna intervenció més senyor, per part de d'Esquerra Republicana? Sí, bé veure, nosaltres volem dir que ha estat un procés llarg i complicat per les últimes dificultats que, que s'han interposat en aquest, en aquest procés, per part de Convergència i Unió, que sempre es havia declarat i s'ha declarat contrari a tot això, tot i que finalment va, va votar-hi a favor, i donar, felicitar als veïns de Cabrianes, perquè finalment ja està constituïda la junta d'organització de, de l'òrgan de, de, de territorial de Cabrianes. Per tant, ja era hora de que arribés a aquest moment. Ha costat, però finalment ha donat els seus fruits. Felicitats. El senyor Najosa volia intervenir? No? Doncs vinga. Alguna altra intervenció? No? Procediríem a votació. Vots a favor? En contra, Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt d'hora de del dia que és aprovació inicial dels estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient. Senyor secretari. celebrada el dia 21 de setembre de 2007, es va adoptar a proposta del grup municipal d'iniciatives verds, representat per el Sr. Josep Antoni i No José Ibèra, l'acord de creació d'un Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat com a òrgan sectorial de participació ciutadana, d'acord amb el que estableix l'article 62 del Real Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el tercer reforç municipal del règim local de Catalunya i del article 25 de la Llei 7 1985 de bases de règim, lo... de règim local. Així mateix es va acordar la creació d'una comissió prèvia per a que estudi i redacti el reglament inter o les estatuts de l'esmentat Consell Municipal. Durant aquest temps, la comissió de redacció ha redactat una proposta d'estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient del Municipi de Sallent que el ciutès costa a l'expedient. Atès l'establir en els articles 22, 47 i 49 de la Lleida de Bases de Rellín Local y así como los artículos 52, 114, 178 de la Lleida Municipal y de Rellín Local de Cataluña. Por todo eso, es propone al PLE la del segundo acuerdo. 1º Aprobar los estatutos del Consell Municipal de Medio Ambiente, redactados per la Comisión de Redacción de los Elementales Estatutos, que ha estado composada por membres de todos los grupos municipales. Publicar este acuerdo, así como los Estatutos del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, per un període de 30 dies al butlletí oficial de la província durant els quals podrà presentar reclamacions. Si durant aquest període no es presenten reclamacions, els estatuts quedaran definitivament aprovats. Senyora Arenas. Sí, uh, aquest és un dels punts ja finals de tot el procediment des de que es va celebrar el ple, on per part de la proposta del grup d'iniciativa amb representació del senyor Josep Antoni Nojosa, per l'acord de creació d'un Consell Municipal de Medi Ambient. Tota aquesta feina d'elaboració d'aquests estatuts doncs eh, ho ha portat a terme el meu company en la seva regidoria de Medi Ambient i jo només faig una exposició d'aquests estatuts. Hi ha una petita introducció amb unes disposicions preliminars a les quals a títol d'estatuts tenim denominació, àmbit d'actuació, domicili i funcions, òrgans i atribucions, amb la composició estarà per un plenari, les comissions de treballs que el plenari cregui convenient per a complir les funcions descrites en els articulats. Aquest plenari està composat per diferents representacions i que està també en els mateixos, en, aquest, en aquests estatuts. Funcions del plenari règim de sessions, acords del plenari del Consell, hi haurà l'ordre del dia, mandat dels seus membres i, finalment, com a disposició transitòria, les entitats que vulguin ser membres d'aquest Consell Municipal hauran de presentar un escrit i s'haurà de fer tot un procediment amb una sèrie de eh, reglament que marquen aquests mateixos estatuts que es volen aprovar per ple. Només dir que aquest és un dels punts finals de tota la feina que, que han fet els serveis jurídics, conjuntament amb el senyor Sarramera, del Departament de Medi Ambient i aquest és el que es presenta aquest estatut són els que es presenta en aquest ple per la seva aprovació. Moltes gràcies. Has alguna intervenció, senyor Nojosa? que vull dir que a pesar que aquesta proposta la fe, va fer el grup municipal d'Iniciativa, nosaltres, Descartem qualsevol possibilitat de protagonisme. Simplement nosaltres pensàvem que era com a idea com a idea política que es podria transmetre al municipi i és que, degut a les grans problemàtiques que tenim a nivell mediambiental, pues que era molt important, d'alguna manera, quan es fan reglaments és perquè hi ha participació, són els de participació, d'alguna manera això és radicalitat democràtica i, i d'alguna manera és debat i d'alguna manera... Pues, després de fer tot això, hi ha qüestions, i tenic, a part de les diferències i que de ningú ha de renunciar a res, creiem que hi ha qüestions que ens podem posar d'acord en el poble de Seient per afrontar temes que ens afecten a tots. I, I penso que, que sí, això serà un element de pedagogia, també, perquè ens escoltarem tots. No, fa el dimarts, el dia 10, va haver una reunió sobre els temes dels transgènics. A mi em va semblar molt important, perquè hi ha gent a Seient doncs, que Eh, nosaltres som els representants de la ciutadania però hi ha gent, a gent que s'ha dedicat i s'ha especialitzat en, de, en determinats temes que afecten el poble, a mi realment vaig quedar molt sorprès perquè, perquè aquesta gent que va venir i va explicar el tema dels transgènics, doncs pues, la veritat, vaig quedar molt satisfet de tenir persones al poble que mitjançant la participació és molt important de sumar energies, més aviat sumar i no restar. Per tant, volia fer aquesta petita intervenció i, i bueno, evidentment, el vot serà favorable. Gràcies. Una intervenció per preparador del club Sí, senyora Ana Gabriel. Sí, només explicar que per part de la CUP han assistit a les tres reunions que s'han fet, si no m'equivoco, per, per pactar aquests estatuts, doncs un parell de persones representants de la candidatura, que s'han fet un conjunt de noues menes que han estat totes acceptades, per tant, que ens hem cregut des del primer moment el Consell que proposava iniciativa i, per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies. Alguna intervenció, el senyor Manuel Benz? Bueno, evidentment votarem a favor d'una comis comissió de medi ambient que s'hi ha treballat, que han treballat tots els grups, hi més qui... hi ha grups que més, hi ha grups que menys, però bueno, jo crec que és un bon lloc per no es pot debatre, es pot presentar, es pot escoltar, es pot comparar les diferents idees i sensibilitats que hi ha en aquest poble en temes tan importants com el medi ambient, no? és un dels cavalls de batalla més importants que tenim aquí tots ho coneixem donant salins aigua etc etc i pot ser un lloc que ens podem entendre i si més no escoltant-se i dins el que pensem cada un dels diferents grups municipals de les diferents associacions plataformes que composaaran aquesta associació aquesta comissió i el votarem a favor perquè hi creiem, no? Pensant que pot ser una eina important per començar a entendre'ns tots una mica dintre de la diferència, però saber què és el bo, i també per poder portar unes comunicacions unes informacions que de cara als ajuntaments i a l'alcalde pot ser molt important a l'hora de prendre unes decisions que afecten a tota la població i sobretot al medi ambient. Votarem a favor. Gràcies per part d'Esquerra Republicana. Senyora sí, gràcies. Contenta. Li cedeixo la paraula a la regidora Pilar Sala. Senyora Sala. Bona nit. El reglament del Consell Municipal de Medi Ambient que avui es porta al ple i que hem treballat tots els grups municipals, té unes funcions prou importants i que potser en destacaríem unes. La primera, que com a, té la, a proposar iniciatives de l'Ajuntament sobre debats, actuacions i campanyes innovadores encaminades a l'ús racional i eficient dels recursos naturals, així com la conservació, la protecció, i la millora de la qualitat mediambiental. La segona, incrementar la sensibilització de la ciutadania sobre el seu dret a gaudir d'un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-lo. També com a òrgan de Participació Ciutadana, format per membres de diversos col·lectius, hi estaran implicats en totes aquestes qüestions que afectin el medi ambient. Volem fer unes petites consideracions sobre el funcionament del Consell. Primer, pensem que el Consell Municipal de Medi Ambient és un bon mitjà per posar damunt la taula temes medioambientals molt greus que afecten el nostre municipi. Segon, que aquests temes siguin tractats com a tals i no passals d'esquillada com aquell que no vol veure el que no li interessa. Tercer, que sigui efectiu, que aporti solucions, suggerències, és a dir, que no es quedi amb l'aviant del plat. Quart, que els membres que formin part d'aquest plenari se sentin participatius, que se'ls tingui en compte, que se'ls escolti, que no tinguin la sensació d'anar a passar l'estona o de perdre el temps. Cinquè, que el consell serveixi per millorar el medi ambient de Sallent, però que sigui real, que no sigui una cosa teòrica. Sisè, que al cap d'un període de temps es faci una autovaloració del seu funcionament. Fetes aquestes consideracions, donem el nostre vot favorable a l'aprovació dels estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient. Gràcies. Alguna altra intervenció? No? Procediríem a votació. Vots a favor? En compte cap extensió que aproar per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és aprovació de les bases per l'adjudicació dels habitatges del carrer Joan de Peguera número 43 de Barcelona. Senyor Secretari. de acuerdo ah. al punto 2 de las bases para el proceso de adjudicación de varias plazas de llogué de las habitales de la propiedad del ayuntamiento de Sallent, situados al carrer Joan de Paguera número 43, en los interesados podrán presentar la solicitud durante un término de 30 días hábiles contados a partir del de la publicación del edicte del bot y si es presenté sin delegaciones para el periodo si el periodo para efectuar la solicitud se aplazará fis la resolución de aquestes. Gracias. Nit. En aquest punt de l'ordre del dia portem a aprovació unes bases per l'adjudicació de les places que l'Ajuntament de Sillent disposa en uns pisos a Barcelona. Tal i com es va aprovar en una moció en el darrer ple, si no vaig equivocat, es treuen a, a lloguer, en aquest cas hi ha tres places més en un, pis, en un pis en un pis nou, que està adequat a Barcelona, i s'han fet unes bases per a aquestes, per aquestes persones que puguin anar. Uh, com que les places no són il·limitades i diguem no tenim totes les que voldríem, s'han de redactar unes bases, s'han de fer doncs, alguns criteris a l'hora de poder adjudicar aquestes places, i hem considerat que el més adequat era, davant doncs, d'un uh, seguit de coses, és doncs, tenir en compte l'expedient acadèmic de la de la persona en qüestió i també doncs, la situació econòmica perquè doncs, la, les persones que necessitin siguin les que poden a, entrar primer a ocupar a ocupar aquestes places. Uh, sense res més, doncs, demanaríem el vot probable de la resta dels grups. Gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? No, si sí cantono la paraula a la regidora, anar, anar i després, i si en ja parlarem un, un petit Bé, en tot l'ordre de paraules és a l'ordre. Senyora Gabriel. Sí, nosaltres entenem que queda justificada l'elaboració d'unes bases. És veritat que la primera adjudicació que es va fer, doncs potser no es coneixia prou aquest recurs i de tres places que sortien a concurs es van presentar tres persones. En la segona adjudicació d'una vacant que va quedar, home, doncs la cosa ja s'havia animat i hi havia, parlo de memòria, però una, una dotzena de persones probablement que s'hi van presentar. Per tant, segurament seria el moment d'elaborar unes bases. Fins aquí d'acord, el que passa que evidentment les nostres bases no són les bases de convergència i així ho vam manifestar eh, doncs, en la comissió informativa especial que, que vam fer. Nosaltres estem d'acord en que, que es tinguin en compte els ingressos de la de unitat de convivència i que per tant doncs, exprimin les rendes baixes, pensem que és un lloguer que per ser la ciutat de Barcelona està molt bé perquè són 130 euros al mes però no podem estar d'acord en tot el que fa referència a l'expedient acadèmic. Nosaltres entenem doncs, que hi ha persones que poden tenir doncs, una mitjana d'excel·lent al seu expedient però que en canvi doncs, emeten molt menys esforç que una persona doncs, que potser no ve d'una cultura familiar universitària, que està treballant i estudiant i doncs, que potser aconsegueix quedar-se en l'aprovat o en el notable, però en canvi l'esforç que està fent ens sembla que és més valorable i, per tant, no acabem d'estar d'acord en aquest criteri. També entenem doncs, que hi ha carreres tècniques objectivament més complicades que no pas d'altres en les què les notes són més fàcil que siguin abundoses i d'altres doncs, doncs, que en una enginyeria de telecomunicacions és molt demanar que es tingui una mitjana d'expedient d'un excel·lent. Això ho vam manifestar. No, no volem primar la, la brillantesa acadèmica, sinó que entenem que hi ha altres criteris que s'han de tenir en compte i per aquest motiu doncs votarem en contra. Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Valentí, un moment. Bueno, continuant amb aquestes bases que s'intentarà aprovar en aquest ple, no també estem en contra una mica de com estan formulades aquestes bases per dos motius. Primer, ja va heu comentat l'Anna Graviel, la residua d'Anna Graviel, vull dir, no és, és una manera de calcular que no protegeix prou l'ombral de renta, que és un umbral que és bastant més baix del que posa aquí, amb totes les beques que hi ha, hi ha vides per haver, i a més a més hi ha motius que també és una mica complicat per mi. No? Si agafem una mica el tema d'expedient acadèmic i renta, la mitja que es pot treure és un 4. Però llavors hi posem el tema de les famílies nombroses, que suposo que també són monoparentals, no? ja que vam discutir molt anteriorment això, que les equiparàvem, i posem dos punts que representen que són un 50% de la mitja aquesta, que són quatre punts, llavors em sembla que es puteixés amb accés al tema dels monoparentals i famílies nombroses, no? Perquè si fem una mica, de... jo he fet una mica d'estudi numèric, evidentment, el ser família nombrosa i tenir una renta superior a 65.000 euros, encara que ha estat un bé, una nota normal, et permet superar, doncs, amb una família amb renta baixa, amb una nota més baixa, no? Llavors jo crec que no està prou ben estudiant, no? Això per un punt. Llavors, hi ha un altre punt que diu accés a universitats públiques o privades. Clar, jo la pregunta és dir, quines privades? Perquè una privada pot ser mànim de lucre i pot ser sense ànim de lucre. Estan parlant de que hi ha privades que són fundacions que no hi ha ànim de lucre, com pot ser la FUP de Manresa o la Universitat de Vic, de Vic, i hi ha altres molt més, hi ha universitats privades que tenen ànim de lucre, com pot ser SADE, que està dintre de la Ramon Llull, o pot ser la Universitat Internacional de Catalunya, que és privada-privada, que matricular-te posa pel 12.000 euros, i que jo crec que no, no té cap sentit doncs, ajudar gent que pot, que es pot permetre, i, i molta sort que tenen, de pagar aquestes matrícules per ajudar a, fer, a estar en un pit a Barcelona. No? Crec que no s'ha rumiat prou bé, no, no, no s'ha rumiat prou bé, i, i bueno, de fet amb va amb la línia, que és un tema marginal, vull no? Pels socialistes seguim amb la nostra idea de que tenim uns pisos a Barcelona que no sabem què fer-ne, i com que no sabem què fer-ne, perquè ningú sap què fer-ne ni, fer ni sap què fan allà els pisos de Barcelona, doncs posem estudiants i fem una labor d'ajuda amb aquests nois, que està molt bé que els ajudem, però pensem que és una mala manera d'ajudar a nois de cellena estudiar a estudis superiors, perquè en el moment que aquests pisos nois siguin pel motiu que sigui, el motiu X, doncs deixarem d'ajudar aquests estudiants perquè ja no estarà dintre d'un pressupost, ni hi haurà unes bases, ni hi haurà res de res, no? Llavors això una mica és la tònica del que passa amb això dels pisos de Barcelona. Evidentment no votarem a favor perquè creiem que no afavoreix prou a les rendes baixes perquè no soluciona el tema de les universitats privades i creiem que hem de ser coherents i votar que no. Gràcies. Sí, Alguna intervenció, Barbara d'Esquerra? Sí, hem de manifestar el nostre desacord en diversos punts de les bases que avui es portaran a aprovació en aquest ple. En primer lloc, fer referència al títol del dictamen que es portarà a aprovació, que diu mmm, diu proposta de bases. Proposta de bases... no, diu aprovació de les bases per l'adjudicació dels habitatges del carrer Joan de Peguera 43 de Barcelona. I hauria de dir proposta de modificació de les bases d'adjudicació de diverses places de lloguer dels habitatges propietat de l'Ajuntament de Sallent situats al carrer Joan de Peguera número 43 de Barcelona no estem creant unes bases o normes, sinó que es tracta de modificar les que ja existien. Per tant, en el títol ja no hi podem estar d'acord. Per tant, no les creem, les modifiquem. En el punt 2, en els requisits d'accés, alguns d'aquests requisits ja s'han tret de les bases que havíem aprovat abans, en l'anterior legislatura, i d'altres s'hi han incorporat. D'entre els que s'hi han incorporat, hem de manifestar el nostre desacord en el punt C, en el punt F i en el punt G. El punt C diu textualment que s'acceptaran les sol·licituds d'aquells alumnes que cursin estudis universitaris en una universitat privada sempre i quan no se'ls hagi pogut adjudicar en primera opció una plaça en una universitat pública. Això de cap manera nosaltres ho podem acceptar perquè de tots és sabut, i el regidor d'Educació hauria de ser-ne coneixedor, que hi ha algunes carreres, mòduls o cursos universitaris que no es poden estudiar en universitats públiques i tan sols es poden estudiar en universitats privades concretes. Per tant, en aquest punt discrepem totalment perquè es discrimina aquells nois o noies que han decidit fer una carrera que malauradament no s'imparteix en una universitat pública. El punt F diu que s'ha de portar la declaració de renda del 2007 de les persones majors de 16 anys que formen part del nucli de convivència i el punt G diu en cas de no estar obligats a presentar la declaració de la renda s'aportarà documentació econòmica que acrediti els ingressos de la unitat de convivència. En aquests dos punts tampoc podem estar-hi d'acord perquè en un moment com l'actual en el qual s'està lluitant perquè la prestació de serveis socials siguin uns serveis universals, que ja és hora, tornem altra volta enrere per assistir a la prestació de serveis socials tan sors a una part de la població. Tothom ha de poder-hi accedir. Abans ja s'ha justificat per part dels altres regidors, dels altres grups municipals també. La presentació de la declaració de renda, per exemple, no és cap garantia, com tothom ho sap malauradament, dels veritables ingressos en una unitat familiar, perquè quantes i quantes vegades hem assistit a verdaderes fraus en aquest sentit. No tothom declara el que té ja voldríem que fos així, és tal com hauria de ser, ni tothom declara els seus interès, els interessos reals. Molta gent sí, i els que ho fem som els que anem a nòmina i que cada mes sabem que cobrem aquell, aquell sou just i fixe. Per tant, no és garantia de certesa els ingressos familiars i deixarem fora de concurs d'altres persones que ho poden necessitar també. I nosaltres, com hem dit abans, estem a favor d'aplicar el principi de la universalitat. El punt número 3, en el qual diu procediment per a l'adjudicació de les places, que diu per adjudicar les places es tindran en compte la nota mitjana del curs anterior i els ingressos per a la unitat de convivència segons els següents barems. A, l'expedient acadèmic, nota mitjana global del curs, 2007-2008, d'excel·lent, 4 punts, de notable 3 punts, de B, 2 punts, insuficient 1 punt. Nosaltres hem de dir quines notes han de treure els alumnes no podem ser jutges de les qualificacions acadèmiques. Posem per cas que un alumne treu un 8 en una assignatura X i un altre en la mateixa assignatura treu un 6,5. Alguns pot dir, algú pot decidir que l'alumne que ha tret un 8 sumereix més que l'alumne que ha tret un 6. Algú pot garantir que ha estudiat més l'alumne que ha tret el 8 o que ha estudiat més, més que l'alumne que ha tret un 6. Treure un 8 o treure un 6 no vol dir estudiar més o menys. Es pot tenir més capacitat o menys, es poden tenir més o menys hores d'estudi, es pot estar treballant i estudiant o es pot treballar o es pot estudiar única i exclusivament. Per tant, nosaltres no podem ser jutges de les qualificacions dels alumnes. I, a més a més, la meva experiència en el, mou, en el, meu, en el món pedagògic em diu que això no pot ser. Ni, no, per tant, en aquest punt tampoc hi estarem d'acord. El tema dels ingressos ja els hem, ja els hi hem justificat, per tant, no estem d'acord amb, aquest, amb aquests punts d'aquesta modificació de les bases. Considerem que aquesta proposta de modificació de bases és una proposta retrògrada i que va en contra de l'esperit de donar serveis a tothom per igual. El principi de la universalitat ha costat molt d'integrar la nostra societat i l'hem de conservar. Algú es podria imaginar que la furgoneta urbana que actualment circula per Sallent només la poguessin utilitzar les persones grans depenent dels seus ingressos? Eh que no? Doncs, per tant, és universal per tothom. Per tant, per tot això que hem exposat, eh, votarem en contra d'aquesta proposta de modificació de bases. I per altra banda, també voldria dir-li al senyor Valentí Manalbens abans ha dit que no sabem què fer-ne d'aquests pisos. Nosaltres sí que sabem què fer-ne. Potser algun grup municipal pot estar a favor o en desacord o en contra d'això, però des d'Esquerra sempre hem sabut què fer-ne d'aquests pisos. Per tant, potser sí que... Suposo que es devia referir que el PSC no sap què fer-ne, però nosaltres sí. Ho dic amb tota, amb tota la cordialitat del món, eh? No em refereixo. Un moment, farem un, un segon torn de braula. I acabar la intervenció. Sí, sí, gràcies. Molt bé. Doncs, senyora Rosa, bé, gràcies per deixar-me parlar. Perquè sí. Aviam, jo no volia dir res d'aquest tema perquè resulta que com que la gent d'iniciativa no era malaltria la legislatura, és un procés que, que pensava doncs, que els que havien estat el podrien debatre millor. Però sí que voldria fer algunes puntualitzacions. Eh, que no estiguéssim a l'anterior legislatura no vol dir que no, que no puguem opinar sobre la situació que tenim actualment a l'Ajuntament i al municipi, això seria un error. Llavors, volia fer algunes puntualitzacions, que una mica és el taranà que portem d'abans i d'ara. Eh, vull dir, que ja ha elements, a mi em sembla que inclús per responsabilitat política, tant se sigui de l'equip de govern, de Convergència o de, o de tots els partits que tenim aquí, que a vegades hauríem de tenir com una certa, aviam, jo no diria pedagogia, jo crec que aquest tema és important, que, la gent tingui, que els joves tinguin uns pisos a Barcelona, és un tema complex eh? a l'hora de ser justos, a l'hora de fer justícia, a qui li donem? Jo crec que és millor donar-li a la gent que té, unes, que, té unes, que té menys possibilitats, però millor hi ha bons estudiants, que no tenen aquesta possibilitat, inclús moltes dificultats. Això s'hauria de fer un estudi. A lo millor hem de, hem de buscar gent molt esperta en això. Però que hi han coses que van donant voltes i voltes, i a vegades jo penso que els responsables polítics cansem a la, cansem a la ciutadania, perquè l'anterior govern del, del senyor Moltó va haver aquella icona de la residència, i la residència anava donant voltes pel poble, i vinga con la residència i vostè doncs, també va agafar les seves icones, i pa, i pa, i pa. I ara tenim el tema dels pisos de Barcelona, i va donar donant volta als pisos de Barcelona com un culebron que no s'acaba mai. Llavors, jo faig aquesta reflexió, si això és bo, no per als de Convergència, als d'Esquerra o de la CUP. Jo, jo em sembla que això no és bo. Llavors jo penso, si hem sigut capaços de fer un reglament de, de la del òrgan Territorial de Cabriana si han sigut capaços de fer un reglament del Consell Municipal del Medi Ambient si vam parlar aquí també d'un reglament del Cementiri podrien ser capaços també de fer aquests aquests, eh, aquests estatuts dels pisos de Barcelona per què? perquè jo crec que sí que són capaços ens assentem ens posem d'acord clar què pot passar? que portar això al ple i no està consensuat pues, jo què sé jo no, estic, jo no estava d'acord amb el soteig, estava més d'acord amb això. És pues clar, és que no sé, si no són capaços d'això i acabar d'una vegada amb els pisos de Barcelona, perquè els pisos de Barcelona es van repetint. Jo sé que és un tema important i no estem d'acord, però això es repeteix, perquè no m'ha arribat un acord. Llavors aquests, aquests acords que es podrien fer s'allarguen i s'allarguen. I la gent diu què són això dels pisos de Barcelona? Després de tant que es parla, encara la gent no sap què són els pisos de Barcelona, perquè ho posem de vegades una mica complicat. Jo crec que seria millor això, deixar-ho sobre la taula, no votar-ho, i bueno, hi arribem a un acord. Perquè si fem molts reglaments que hem fet complicadíssim i que ens hem discutit molt, doncs també, podríem, també ens podríem discutir per fer això i, i a fer un, un sextatut, consensuar-se amb tots. Res més, no vull allargar la història. Gràcies, senyor Manolvi. No, un moment, farem, acabarem la ronda només per, per al·lusions directes, i, però curt, si us plau Curt? Jo sempre xaro bastant poc, no? Vull dir, ja, comparat això, amb les emocions que, que, no que hi ha aquí, que no es hi ha gent que té molta facilitat i parla molt, doncs un cop que he pogut rebatre avui, rebatre alguna cosa, no cal que faci curt, no? Ja ho faré curt per defecte. No? Aviam, els pisos de Barcelona molts pisos de Barcelona, que tenim al carrer Joan de Paguera, fantàstics, no, Allà no sé quants n'hi encara no sé ni quants n'hi ha. No? Però aviam, aquests pisos de Barcelona, si no recordo malament, venen d'una herència d'una senyora que, després de discutir-nos amb aquest ajuntament, entre la legislatura, doncs, representa que al final tenen que anar destinats al seu valor a millorar la residència, estic equivocat o no? Si estic equivocat, suposo que no m'ho han de dir. No? Llavors, aquí aquests pisos els tenim, s'han renovat, s'han reformat, hi ha uns llogaters, fantàstics, hi tenim dos de buits, de tan fantàstic, bueno, un de tant fantàstic, un de vuit i l'altre estava ple per estudiants, però al final del final què en farem d'aquests pisos? O els tindrem tota la vida o no els tindrem tota la vida? La pregunta que em fa jo en aquest cas és aquesta. Volem, els, volem ajudar els estudiants tota la vida o només fins quan tinguem els pisos? Llavors reflexiono i insisteixo en la meva raonament, en el nostre raonament de grup socialista, en dir que tenim uns pisos de Barcelona que està molt bé que els tinguem perquè ens els van donar per herència, que el que hem de fer és capitalitzar-los per un tema que és molt complicat aquesta llengua és molt necessari aquesta gent, que aquesta llengua és la residència d'avis, no? Llavors, no seria millor muntar unes bases ja sincerament, i es repeteixo, i un repeteixo dir que es faig una partida de per ajudar als estudiants, d'aquest poble que vol guinar a estudiar a universitats, siguin privades, públiques, ho discutim les varies com diu el senyor Inojosa i les posem totes sobre la taula. però ja per ara i per quan tinguem els pisos i quan no els tinguem els pisos no? vull dir, simplement volia dir aquest, això dic, què fem aquests pisos, els tenim mentre... quan els tindrem, que quan farem la residència d'aquí un any, d'aquí 10, d'aquí 5 els el capitalitzarem aquests pisos algun dia després que en farem d'aquests pisos ja anava a dir d'alguna paraulota vull dir, no ho sé simplement estic en contra amb aquesta cosa perquè no tenim una situació equilibrada i justa amb el tema de o ajudar els estudiants que vulguin fer carreres superiors no ho tenim clar. No oblidem que l'ensenyança i vos en sap molt, l'ensenyament és l'ascensor social més important que tenim aquesta societat i llavors no podem estar depenent de si tenim un bé o no el tenim. Només volia dir això. Gràcies, senyor Saldoni. Sí, jo bueno, em ve comentar... Per Perdoni, les... no em toquen a mi ara. Ah, no? No, no li toca perquè al torn encara eh, estem en el primer torn no? el primer. hem fet una salvatat del senyor Manuel Vens bueno, jo no a la, a la senyor senyor lli... el senyor Manuel Vens el puc contestar o no perquè clar en tot cas faci la, la, el segon torn que hi haurà Gràcies. senyor Saldoni bé, comentar doncs de que certament segurament amb unes bases d'adjudicació o amb bases de qualsevol tipus sempre hi poden haver, hi poden haver millores, aquestes han estat creades eh, amb un estil eminentment tècnic i i mirant d'intentar doncs, arribar a, tot els, a tots els costats que es podria arribar. Uh, els dos aspectes, el tema econòmic i el tema, i el tema acadèmic, creiem que era una cosa important a tindre en compte. Primer tot perquè, uh, i aquí me n'alegro que benvinguts al tema dels serveis universals, perquè això és una cosa molt liberal i que se'ns havia, se havia criticat molt quan defensàvem la Universitat dels Serveis, i, i Convergència sempre ho havia defensat, però en aquest cas no podem eh, fer una cosa universal perquè aquests pisos, diguem-ne, en tenim molt pocs i per tant no podem garantir un servei universal. Per tant, en aquest, en aquest cas sí que creiem que s'ha de tindre en compte doncs, algun, algun aspecte i creiem que tindre en compte l'aspecte econòmic és un, és un aspecte clau i fonamental perquè és una limitació molt important a l'hora de que una família es pugui plantejar que que el seu fill, eh, tingui o no tingui estudis, estudis superiors. Eh, el tema de la de universitat privada, s'ha ficat s'ha aquest punt i per tant es va ficar, eh, el cas que no fos primera opció en els, en els casos de que de que, pugui, de que es pugui realitzar en una universitat pública, perquè doncs eh, hi ha determinats casos de que tot i no voler anar a la privada, diguem-ne, que la primera opció seria una universitat pública, a vegades doncs que per not o perquè sigui, doncs no hi pots entrar la família, al final doncs, diu, farem un esforç extra i el, i el portarem en aquesta, en aquesta universitat per poder estudiar doncs, el, que, el que el fill voldria. I llavors entraria dintre d'aquestes bases. Uh, a l'hora de valorar i el tema de que si un bé o un notable o un excel·lent uh, reflecteix o no reflecteix l'esforç d'aquest alumne, uh, és una cosa que segurament s'han plantejat tots tota la vida i diguem-ne vostès que són professores eh, també són qui en al final posen un 4 o un 5 a un alumne i segurament eh, al final eh, a vegades també en casos injustos que una persona doncs, amb un esforç extrem es només un 4 i una altra doncs, amb certa passada treu un 5 o treu un 6 o treu un 8 i per tant diguem-ne eh, el, el sistema acadèmic eh, al final i a vegades eh, té punts d'injustícia també ha d'acabar valorant i de d'acabar valorant amb unes notes i aquestes notes Uh, jo crec que segurament vull dir, jo no, no he corregit mai exàmens a l'hora de poder dir a la gent si passa o no passa de curs però vull dir, imagino que la gent que, que ho ha hagut de fer us ha sigut molt difícil fer-ho i uh, mai o molt poques vegades reflecteix realment l'esforç que l'alumne ha ficat al darrere d'aquesta prova per tant uh, això s'ha de fer ho heu de fer. i uh, et trobes amb casos que a la selectivitat al final et marca per una dècima si pots entrar a estudiar el que vols o el que no vols. I per una dècima et pots trobar doncs, que tinguis el futur condicionat d'una forma o d'una altra. Eh, segurament no és el millor sistema, però és el que hi ha. I segurament eh, tindre en compte l'expedient acadèmic eh, és una cosa que a sí que considerem positiva, perquè s'ha de valorar també doncs, eh, l'esforç, la dedicació i a vegades doncs, eh, el que en, no es pot, no pot pretendre que hi hagi una gent que, que estigui en cas, doncs, fent ús d'aquestes habitacions i que es doncs, passin doncs, molt, molt de temps diguem sense dedicar-se d'una forma, forma important als seus estudis i que, per tant, tinguin uns bons resultats que, com deia abans, no sempre han d'anar lligat. El tema de, de definir quines carreres són difícils i quines carreres són fàcils, que sempre hi ha hagut dintre l'imaginari col·lectiu, de quines són les més complicades i que si fer telecos és el més complicat i si fas, eh, no sé, una altra carrera doncs és més senzill probablement això seguirà dintre l'imaginari col·lectiu perquè probablement per una persona hi ha gent, diguem-ne, que fer una carrera de números li serà a vegades més fàcil encara que estigui considerada com més difícil que fer-ne una, una de lletres perquè això, diguem-ne, va molt inherent a, la, inherent a la persona, per tant, diguem-ne Tampoc no sabem a qui diu quines són les carreres fàcils i quines són les carreres difícils a l'hora de poder-les poder valorar. Sí que consideràvem que, que el fet de, de fer simplement un sorteig on també es demanava abans que portessin l'expedient acadèmic eh, per, per, entrar, per entrar en aquest sorteig, doncs creiem que era d'una forma més, més rigorosa i que premiàvem, en aquest cas, a la gent amb més dificultats econòmiques fent, fent aquestes bases que no pas fent un, un sorteig en el qual tothom tenia les mateixes eh, opcions. Eh, nosaltres ens refermem amb la voluntat de tindre en compte aquests dos aspectes, l'acadèmic i l'econòmic, i, i, vaja, també, doncs, bueno, m'imagino que si no, si no queden aprovades aquestes bases, eh, que, per cert, vull dir, abans eren unes normes, ara són unes bases, vull dir, no sé si és exactament el mateix això a nivell jurídic, això ens ho podria aclarir el senyor, el senyor secretari, però, però m'imagino si s'hi quedarien vigents els anteriors i doncs seguiríem fent eh, el sistema de, de sorteig com hi havia hagut fins ara i no es tindria en compte eh, l'aspecte econòmic com sembla la doncs, voluntat dels, dels membres de l'oposició. Gràcies. Senyora Enojosa vol intervenir. Aviam, jo torno a repetir. Jo crec que seria millor deixar el punt sobre la taula. Si no es vol deixar sobre la taula, eh, votarem en contra pel procediment, perquè creiem que ha d'haver un altre procediment per fer uns estatuts, i és doncs, com hem fet altres, altres temes. Gràcies. Una altra intervenció per part de la CUP. Senyora Gabriel. Sí, és que necessàriament he de respondre a unes distorsions que ha plantejat el senyor Saldoni. Aviam, en les anteriors bases es demanava l'expedient acadèmic, sí senyor, però per certificar que la persona eh, provenia d'uns estudis reglats i es matriculava als estudis que estàvem eh, dotant la possibilitat d'ocupar aquests pisos. Això una, però no, no donaven premi per treure excel·lents o notables. Aquesta és una, és una de les diferències. No és que nosaltres no vulguem que, que hi hagi criteris econòmics i que, per tant, quedin vigents les bases anteriors. He començat justament dient que estava d'acord en que aquest moment requeria unes bases. Potser fa a l'inici de l'adjudicació doncs no era tan necessari, però ara crec que per l'augment de demanda sí que ho és. La diferència està, lògicament, perquè tenim diferents sensibilitats polítiques, en alguns grups que pensem que s'han de primar, sobretot, les rendes baixes, en uns grups que penseu que s'han de primar les rendes baixes amb una combinació amb l'expedient acadèmic, però que obriu la porta a gent que estigui matriculada en una universitat de l'Opus Dei, hi ha també una altra sensibilitat política que planteja doncs que s'universalitzin els pisos. Per tant, les diferències no són entre si aquestes bases o les anteriors, sinó que no ens hem reunit per parlar de les bases. Per tant, hem de tenir aquesta discussió aquí, en presència de tothom i la gent que ens escolti called pot ser més interessant o no per informació de la gent, saber quines són les nostres sensibilitats però que el nostre vot no és ni per fer oposició ara en un tema que ens ven creure en l'anterior legislatura ni perquè no creguem que hi hagi d'haver requisits econòmics simplement perquè nosaltres haguéssim fet unes bases diferents, evidentment primant la cultura de l'esforç, primant les rendes baixes no primant necessàriament les famílies nombroses perquè n'hi han com la família reial que estan dotadíssimes econòmicament i sobretot i sobretot batant evidentment l'ajut amb una persona que es pot permetre una universitat privada de les quals algunes, l'ascendència religiosa justament no parla massa de l'equiparació de drets i deures. L'intervenció, senyor Manuel Véns. Bé, bueno, jo anava a intervenir amb la línia d'aquí. Jo diria que sí que s'ha de primar també la nota. El que passa és que penso que amb aquestes bases no es prima suficientment la renta, i menys quan incorpores el tema de la família nombrosa i suposo que monoparental. Avui no? que quedi clar, Ben dir la meu bandal anterior ple, que hem fet aquest debat, dir que s'havia de primar la renta i s'havia primar l'esforç de la gent que traigués bona nota i capacitats, no? Però crec que aquestes bases no són prou justes, simplement això. No és que no vulgui primar també l'ensenyament i les bones notes i l'esforç de la gent que estudia, però no de la manera que està fet. Aquests eh una altra intervenció per a l'Esquerra Republicana. Sí, bé, estem d'acord amb el que, amb el que ha dit l'Anna Gabriel, la regidora de la CUP, de que no estem discutint de si abans, de si ara o de si després. Estem, estem discutint justament aquestes bases que avui es porten a aprovació. No discutim res més, ni discutim si hi si ha trec un 8 o si hi ha senzillament. Si estem d'acord amb aquestes bases o no hi estem d'acord. Per tant, és únic i exclusivament això. Crec que s'ha desvirtuat del tot la meva intervenció, tant per part del Partit Socialista de com per part de Convergència i Unió, però bé, ja no entraré aquí perquè com que abans no se m'ha deixat intervenir, ja no sé ni què... Ni què no he tingut temps dapuntar me tot, per tant, vull dir, ha estat tot, del tot desvirtuada. Llavors, eh, tampoc entraré en, en defensar l'aplicació de les qualificacions per part dels, dels, dels professionals, dels mestres, quan, quan qualifiquem els alumnes, perquè s'ha dit una cosa molt greu, que és que mai les notes reflecteixen l'esforç de l'alumne que l'alumne ha aplicat en els seus estudis. No, ha dit mai, i ho tinc aquí. Això sí com m'ho he puntat, perquè aquesta paraula mai la fa servir sempre vostè, senyor Saldoni, i mai no és veritat. Justament, actualment, i des de fa anys s'està qualificant els alumnes molt clarament per l'esforç que tenen i per l'actitud que tenen en el, en el moment de la classe. I moltes vegades no per la qualificació que tenen de si tenen un 7 o si tenen un 8. I moltes vegades se'ls hi puja la nota o se'ls hi pot baixar la nota. I vostè, com a regidor d'educació, això hauria de saber. Per tant, que mai reflecteix, vostè ha dit mai reflecteix l'esforç que l'alumne ha aplicat als seus estudis, perdoni, però en aquí, com a professional m'he de queixar i molt, perquè això quasi, quasi, quasi bé és insultant. Però això n -n només com a reflexió, única i exclusivament, perquè avui no anem a, a, a discutir les notes dels alumnes, sinó que avui anem a discutir l'aprovació de les bases. A veure, una altra cosa que s'està dient i que jo ja he sentit aquests dies en aquest, pla, en aquest, en aquest Ajuntament, perquè jo vaig demanar les normes d'abans, les que es havien aprovat en el ple del dia 8 d'abril de l'any 2005. I en aquí se'm va dir, és que no n'hi havien, és que aquí es feia un sorteig, es ficava la gent a la bossa i es feia un sorteig. I torna a sortir el sorteig, i torna a sortir el sorteig. No senyor, en el ple del 8 d'abril del 2005 es van aprovar unes normes que tal i com ha dit la senyora Ana Gabriel, en el moment que es van aprovar aquestes normes, eren perquè en aquell moment hi havia una necessitat, com tot, tot s'ha d'anar ordenant, tot. Ara en aquest moment n'hi ha una altra, doncs es modifica aquestes normes que estaven aprovades. No és que es creïn unes bases, eh? sinó que es modifiquen aquestes normes, que hi podem estar d'acord o no hi podem estar d'acord, però en el que no estem d'acord nosaltres és que abans s'agafava la gent, es ficava dintre d'una bossa i es feia un sorteig. No es feia un sorteig, aquestes bases són les aprovades el 8 d'abril de 2005. Eh? Per tant, existien unes bases que es poden anar corregint al llarg del temps. Només faltaria, només faltaria que no es poguessin anar corregint i estem totalment d'acord. Ara, ens sap greu que això s'hagi portat així de cop i volta sense parlar-ne perquè la discussió s'ha de fer aquí davant en presència de tothom i, a més a més, en presència de, de, de la gent que ens estan escoltant. Però bé, és així. Ens posarem d'acord o no ens posarem d'acord? Sensibilitats diferents. Evidentment que n'hi ha, perquè un vol això, l'altre vol allò, fins que s'arribin a punts d'acord. Per tant... Si avui no s'aproven aquestes bases, nosaltres aquesta modificació de bases les votarem en contra perquè no hi estem d'acord com, com, com ja hem argumentat abans, no passa res, perquè els pisos es poden continuar llogant. Sí? Ara, què farem amb aquests pisos d'aquí 10 anys? No ho sabem, no ho sé jo ni no som adivins. Que, nosaltres tenim un objectiu clar. Si algun dia es necessiten, per, per, pel que sigui, per, perquè es necessiten doncs, per residència, jo ja ho veurem. Però ara existeixen, i com que existeixen, hi hem de buscar-hi una solució. I qui què més solució? Doncs que donar-la als estudiants de Sallent. I ho trobem molt bé. Nosaltres ho tenim en projecte. Entenem que vostès no ho tenen en projecte i d'altres grups municipals no ho tenen en projecte. I també puc entendre que no s'hi estigui d'acord. Evidentment que sí. Per tant, aquesta discussió l'hem de fer, l'hem de plantejar i l'hem de tirar endavant. I segur que arribarem a punts d'acord. Només faltaria. Senyor Saldani. Sí. Bé, la, la discussió de si, si la nota reflectir o no reflectir l'esforç no, no l'he començat jo, eh? Vull dir, no s'ho si jo el primer he dir, diguem-ne, que per treure un excel·lent no realment hi havia més esforç que el que es treia un 5 o un 6. Eh? Vull dir, no, no hi seguiré perquè eh, al final tothom sap com centra a la universitat i quins són els requisits per poder entrar a la universitat. I eh, simplement una cosa, vull dir, les, les normes del procés d'adjudicació de tres places de lloguer hi havia una recollida de sol·licituds i un sorteig. Sí, sí, suposo que tenim les mateixes. El ple d'abril del 2005, eh? Sí, sí. Normes del procés d'adjudicació de tres places, els requisits d'accés, alguns d'aquests requisits d'accés han tret d'aquestes normes, però no les he hagut de buscar jo perquè ningú me les va voler donar aquí a l'Ajuntament i les vaig demanar els requisits d'accés 1 2 3 4 5 6 7 punts s'han tret d'aquestes normes. Jo trobo molt bé, eh? només faltaria i es poden canviar, evidentment, que sí. Informació recollida de sollicituds, llistes provisionals d'admesos i exclosos, resolució sobre admesos esclosos, sorteig després de fer aquestes, després de tot això, sorteig oh, no el... i llista d'espera. No, no. Imagino que els admesos, etc, etc, etc. sorteig Dir, Bé, en el cas la senyora Cortés eh, ja, ja, ja ha no, intervenut ha tingut que... la intervenció ara, i lliurement par... dels habitatges senyora... aquestes són senyora les normes Cortés. no entrarem en cap més discussió, gràcies en el cas el, estava intervenint el senyor Saldoni Well, res, només, només manifesta això vull dir que vull dir, sembla que ens estigui comentant una cosa que sí que és cert, que vull dir que hi havia sorteig i que és com es seguirà, es seguirà fent tal com eh, queda pales en aquest plenari però vull dir, vaja, no, tampoc no és un problema els pisos s'ompliran i la gent podrà presentar les sol·licituds perquè, per poder cursar-ho el curs 2008-2009 Bé, debatut suficientment procediríem a la votació d'aquest punt, vots a favor vots en contra cap abstenció. Queda rebutjat per 6 vots a favor i 7 en contra. I cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial dels plans de la sala. Senyor secretari. La Comissió Territorial de l'Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2003 va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovar definitivament el Pla Parcial de la del Sector Industrial de les Flats de la Sala de Sallem promogut per l'Institut Català del Sol, tenint en compte que aquesta modificació s'allegarà en virtut de l'article 94 del Decret Legislatiu u 2005 de 26 de juliol, per el qual s'aprova el tres reforç de la llei d'urbanisme i conté modificació de l'article 94 sex. en referencia a las posibilidades de compartimentación de la parcela 4 del polígono industrial de depla de la sala en general es propos en general el proposat es basa modificación de los parámetros de superficie de compartimentación de la nau en aquest parcela de manera que es puguen ejecutar compartimentaciones a una superficie de 600 metros cuadrados, de esta manera poder atender a las necesidades de empresas que necesitan espais donde se deben diferentes actividades ligadas a la obtención de un producto final y que el espacio de 2.000 metros cuadrados de compartimentación que pisara a prever o el plan parcial aprobado es más gran Visto la memoria informativa redactada por el Servicio de Tenis Municipales sobre la modificación puntual de parcial del spa de la sala para la compartimentación de la parcela 4 la Junta de Govern local per unanimitat acorda. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del pla parcial dels plans de la sala per la compartimentació de la parcel·la 4, segon especifica en la part expositiva d'aquest acord. Segon, de conformitat amb el que disposa l'article 83.5 del Decret Legislatiu 2005, Solicitar informes a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Carreteres, Tercer, sometre informació pública, desmentar aprovació inicial per un termini d'un mes a comptar a partir de la demà de l'última publicació tauler de al tauler de anuncis de l'Ajuntament al vot i al diari avui a fin i efecte de que els possibles interessats puguin formular les alegacions que consideren adients. Quart, facultar el senyor alcalde president, tan ampliament com en tres sigui possible, per l'assignatura dels documents necessaris per a, a l'efectivitat d'aquest acord. Segon, atès que l'esmentat acord va ser publicat al diari Ofic oficial de la província el dia 21 d'abril de 2008 i al diari avui el dia 17 d'abril de 2008 i no s'han presentat alegacions. Atès que el dia 26 de, de maig de 2008 es va enviar un ofici acompanyant d'un exemplar del projecte de la modificació puntual de partida al Junts a una certificació de l'aprovació la inicial a l'Agencia Catalana de l'Aigua, al Serviç Territorial de Carreteres, de Barcelona i el Departament de Medi Ambient. Forament de Dret. Correspon al ple de la corporació l'aprovació que posi fin a la tramitació municipal de les plans i altres instruments d'ordenació urbanística de conformitat amb l'article 22.c de la llei 7 1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i l'article 52.c del decret legislatiu 2, 2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el test reforç de la llei municipal i del règim local de Catalunya. Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió d Informativa d'Urbanisme i Territori proposa al ple l'adopció del segon acord. Primer, aprovar provisionalment la modificació puntual de pla parcial dels plats de la Sala Partela IV. segon remete l'expedient compler a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que és l'òrgan competent per realitzar l'aprovació definitiva segons disposa l'article 25. 78 del Decret Legislatiu 1-2005, pel qual s'aprova el tercer reforç de la llei d'urbanisme. Gràcies, senyora Arenes.